din credincioși, ne apropiem din începutul postului mare. Din săptămâna viitoare vor începe duminii speciali, evanghelii speciale care pregătesc pe credincioși pentru intrarea în Sfântul și în Marele Post. Iar astăzi am auzit Evanghelia cu vindecarea unei fete fi fica unei femei păgâne. În Hristos, fiind în Galileea, a mers către Libanul de astăzi, către Marea Mediterană, unde sunt acolo două cetăți, două orașe, Chir și Sidon. Era din părțile acele. Golul mergând între acolo, i-a în cale, în lângă alte multe lumi, o femeie, păgâne, canal Iancăr, la dar a audut că un aricare proroc din Israel, vindică bolnavii și alungă demonii din oameni. S-a venit și ea striga în urmă, Asta ca un om nebăgat în seamă, miluiește-mi fiul lui David, că fica mea rău se chinuiește de diavol. Și Domnul nu-i răspundea. Este un o întreabă pedagogie, dacă o tactică duhovisească pe care a folosit-o Domnul, pe care trebuie să o folosească unii și preoții în misiunea lor. Și atunci, apostolii, și au intervenit, Doamne, uite, femeie, și ei strig în urma noastră, scopozește-o, eliberează spune un cuvânt ceva. Strigă și nu-i dă răspundire. Așa cum, de multe ori, noi cerem la Dumnezeu multe lucruri, sau anumite lucruri, și nu ne vin. Și nu ne se cererea. Ori Domnul nu ne arude, ori nu știe Domnul lacrima și durerea fie și de ce totuși nu ne aude unii ori? Exact vă răspunde Evanghelia de astăzi. Și femeia striga și Domnul nu răspundea. De ce? Ni lasă să ne vățeam a ne ruga. Dacă îți dă din prima strigare, a zis mă duc eu la treabă, la comerț, la afaceri, la ce mă am de făcut, și-l-am băut și l mai, iar iar la domnul, iar mai iartă, și iar mă duc și asta Te lasă să te înveți a te ruga. Că e mare lucru, este un, unul de cele mai mari de duhovnicești să știm să ne rugăm. Că nu-i ușor a te ruga, ușor a rosti niște cuvinte, a bâlbâi câțiva psal, a învâna o cruce și a se strâmbă și gata și m-am rugat, opa, o pate și s-o ruga pentru mine, mă duc la treabă. Bine. Dar, cererea nu se împlinește. Până când? Până nu învățăm a ne ruga, până nu învățăm a ne smeri. până ne învățăm a striga cu credință la Dumnezeu. Miluiește-ne -mi, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului și reviu, că sufletul meu vreau să-i de paten, de devere. Miluiește-ne -mi, Doamne și până nu strigăm din inimă demonul de din coare. Și cererea nu se împlinește. De așa Dumnezeu ne să să zăbovim în strigarea noastră, în rugăciunile noastre. Ca să ne învățăm mai întâi în ruga, ca să avem rabdare, ca să avem și smerenie în rugăciunea noastră. Că dacă vrei să-i scoți un demon din cineva, apoi fără smerenie și credință, nu am făcut nimic. Ăsta largă pe El. Și iată, apostele interveni intervenit, Doamne, spobozăște că auzi cum plânge, cum strigă, răpnește. Și ce-a făcut? Domnul, eu nu sunt trimis decât către voi, voile cele pierdute ale casă lui Israel, adică a, a spus un cuvânt de taină. Sunt trimis întâi pentru ei. Au taină, de precredință, ei au avut-o, acum au pierdut-o, bineînțeles, de 2000 de ani nu mai vor să creadă în Hristos. Dar eu sunt trimis a aceștia întâi, că aceștia știu taina mântuirii de la primul Adam până astăzi. Dar casa lui Israel și-a întors patele spre Hristos. Nu l-a primit pe Hristos ca Mesie, ca Mântuitor, Așteaptă cu un altul, ce care nu va fi altul decât drept anti Ei bine, în timp femeia s-a apropiat și iarăși a strigat, miluiește-mă, Doamne, fiul David, că fica mea rău se întrece. Și atunci Domnul a spus că nu este bine soine așa, că iei din gură a fili, o să o dai câinilor. Ce-a făcut Domnul de data aceasta. A spus că trebuie ca cel Femeia aceea canoniană era păgână și ea simboliza, sau a închipuia pe toate de păgânii care nu credeau ca evrei, închipuia pe cei păgânii care trebuiau să creadă în Hristos, așa cum știți că mai ales Europa toată a căzut în Hristos, iar evreii s-au lepădat de Hristos. Deci, ce-au făcut? Că nu ne-a smerit Dumnezeu și nu ne smerește Dumnezeu, nu intre în noi, nu vine la noi. Deci nu-i bine să dai pâinea fiilor la câini, adică a fi pădut și omul care trăiește în păcate cumplite îl numește ca un câine. Ca să ne dăm seama în ce de ajunge omul când se îndepărtează de Domnul. Și atunci a spus, ea a răspuns această femeie extraordinar, Doamne, dar și câinii mănâncă din sfirmeturile care cad în masa Domnilor lor, adică pâinea Vechiului Testament. Și ei se hrănesc cu ceva. Și-a văzut Domnul credința ei, curajul ei, bărbăția acestei femei, a văzut el cum femeie păgână fiindcă nu știa nici o scriptură, nici o Biblie, nimic, abar n-a văzut și el de un proroc. dacă n a văzut că are întâta credință și crede că Dumnezeu poate să o hrănească și pe ea, a spus o femeie păgână care ești mare este credința ta. Și i-a zis fie pre precum voiești. ești. Din clipa aceea, din seastă la acela, s-a vindecat fica ei, a fugit demonul. Iubiți frații, taina asta este mare, toți se întreabă, ești atâtea oameni demonizați. Și mai ales în ultimii ani, de atâta fericire de șapte ani în clasă, s-au dublat numărul, dacă nu mai mult, al demonizațiilor. De ce? Tocmai acum. Este mai întâi un semn al sfârșitului apoi este alt semn că diavolii Sănțând că nu mai este mult până la judecata de-apoi, se tem de iad. Se tem grozav se tem de iad. Să nu se nimic un unde apucă, prin oameni, prin... Care găsești, pe care că ne nepregătiți, pe care o fac toate mari, sau care sunt vreste mari, sau pe la sau pe la cei vieții. Și îi chimiești. Mai bine nu să stau un om până la judecata de-apoi, decât să mă duc de fie acum în iad. Se tem grozav de -apoi. Noi nu ne temem tem de-avări. Ești știu ce înseamnă ea, mă, ea, dar și ceva, poate o fi, nu o, fi -o acolo. O leagă de cop, o leagă de căldură, ne mai încălzim, mai vorbim și poate ne scoatem mama cu coliva. Fraților, nu-i Dacă demonii care sunt înjel, cei se tem de ea, noi cum să nu ne temem? Și acum trecem la partea a doua al cuvântului. Dar mai întâi să vă la da ultima înămurire. De ce totuși intre demonii în atâția oameni? Mai ales un iertat în partea femeiască. Întâi, pentru că e un semn al sfârșitului viață. Al doilea, pentru că ne găsește nepregătiți. Nu intră niciodată demonul în casa cuiva, sau în cu cuiva, până când nu-l Dumnezeu. Până când în casa aceea nu s-au făcut, sau au se fac, niște păcate foarte mari. Sau până când nu se întoarce omul la smerenie, la credință și la pocăință cu această femeie din Evanghelia de astăzi. De aceea vă spunem, luați aminte, cum vă duceți viața. Noi vă învățăm mai cât Părinții Părintele din mai spune și mai poate. Dar ferească Dumnezeu să ne găsească Devonul nepregătit și mai ales moartea. Ce trebuie să mai știți? Că dacă cineva din judecătul lui Dumnezeu este posedat, temporar de Duhul cel necurat, să nu uitați ce vă spunem. Mai întâi, fără să ne dăm noi seama, demonul îl curuță pe așa-l adică de păcate. De deci e urmă? Vedeți? Că el, fără să vrea, el lucrează în mântuirea celui stupări. Și de deci ce nu urmă omul, ci demonul din România, că la arbitrucea și puterea Duhului Sfânt. Deci, vedeți că demonul se teme de rugăciune, se teme grozav Nu Nu mai numai sectanțe o hulesc. Deci ei atâta atâtea ură pe Maica Domnului și pe Sfânta Cruce. Iar noi fără Maica Domnului și fără Sfânta Cruce și fără rugăciune, nu putem face nici minune. Deci vedeți? Unde se fie Duh Sfânt la cei care hulesc Crucea? Crucea și Maica că nu mai duc ce vorbesc. De a se luați și învățați taina aceasta. de nu intre în om până-l îngăduie Dumnezeu pentru niște păcate, a sau a părinților și a bunicilor lui, poate a fost cineva din casa lor și sau altceva. Și atunci, Dumnezeu, își spășește păcatele acelei familii, te înghite un din asta. Și el se mântuiește și casa lui se, lor se curățește. Dar altceva mai implicat, trebuie să vă spunem. Noi nu din diavoli șeștia care misiuniesc în afară, sau numai tupul, ca și este să știți, toți care sunt bolnavi, deși este duh necurat, toți se mântuiesc. Dar tu crede în Că E cât cineva și cât e și cât îi toate păcatele se ia. Dar sunt alți demoni mai cumpliți care ne chinuiesc pentru munca aceea de biserică. Deci, știți, ne suntem noi mai care. Aceștia, Dumnezeu, ne-i Dumnezeu ne-i scoate. Când știi că s-a terminat, s-a ispășit păcatele case și a ajuns meu. Dar cei mai cumpliți demoni sunt patimile care ne stăpânesc pe noi, iubiți frate. Sunt două feluri de diavol. Diavol văzut, ca dacă voi să acoi între în oamenii oameni în trupul lor și diavol sufletești, care sunt patimile. Buneți, sunt Efrem și foarte frumos. Toate sunt diavol. Diavolul mândrii, diavolul betiei, diavolul de frânării, diavolul murii, și așa mai departe. Orice patima are un diavol special, să știți. Și la judecat, ne va judeca tot cam așa, pe măsura tatilor. Sunt o ceată de diavol numai pentru zgârșit, o altă numai pentru desfrânat, o altă numai pentru găsit. Și până ajungi în sus acolo Dumnezeu știe care și ne mai ajunge. Deci nu de care intră în oameni ca un câni rău mușcă de picior. Nu mor, te mai și merg mai departe. Dar ai de cei care au deavolul sufletești, care stăpânesc inima noastră, mintea noastră, Vântii și din nostru, sufletul nostru și cei mai cumplenți deavole, sufletești, care ștăpânesc astăzi lumea, nu sunt aceștia care urlă în viețile femei, mai ales în femei, că sfârșitul vine mai ales prin femei, ca să știți. Ca știu credere de la început, de aceea e mai mulți partea femeia astea, care sunt mai slabi la ispite, ele sunt cele care trebuie să-i spășească mai mult și să se poartă astfel de diavol. de diavolul. Dar să duc, să nu bătene. Sufletul se mântuie. Dar repetăm, să accentuăm de patinile sau deavolii cei sufletești care ne chinuiesc pe toți. V-ați gândit vreodată că beția are un diavol? Nu v-ați gândit, probabil. Și va, păr părinte și soțul meu, tare veții și... sau invers, mai a că cu femeie, fi dar mai era, până acum. Și părinte, tare în viață, totul care duce și face ce se fac, părinții? Eu nu-i spun toții și-o la doctor. Tu la un preot bătrân o lifturi, dacă și îți iei asemănătorii Sfântului Băsării, dacă fosteri și ăla și ăla, întâi să arunci diavolul, beții dintr-unul. Să știți că fii care patinează, este un drag. Iar Și aceea nu. Și te... aceea era ca din pe jos și face unul. Punem mâna pe cuțit, dă să-și omoare femeia. Unii vor să taie vie, da, duce așa mai departe. Ești deci, mai rudic decât aceasta faci. Așa că nu te închid, e de tot. Pentru că mai complicat diavolul, beții, să zicem, decât acesta. Azi îi trimiți pentru un timp, așa în timp, dacă mori el, n-ai iertare. Și știți că mulți vin la noi, și rudament, ruda soțul meu, cu tare, și-a murit la crâșmă viață, e țat, o căzut -un șans, a căzut într-un șans, a-n găsit mărți. N-ai să-i mai poți să faci orice rugășinile, n-o-l mai poți scoate din ea. Dacă a murit acolo, ca o sinucide. Sau diavolul destrânării care îi soră descrânarea cu beția. Și care pe domină acum știți și cum vedeți de așa îndrăfi, o mare, poate un sfert din societatea creștină. Nu vedeți, v-ați întrebat vreo, dar vedeți și atâta interes să se dea filme de destru la televizoare. Pentru că cei de la capul filmului, sunt deșei nebotezați care zicea, hai să-i omorântul creștin. prin alcoolist, film de prin filme de spurcate și prin de la teată, tot Luați aminte, când noi spunem, nu te uita acolo, nu folosește dacă nu o să stăpânești casa și copiii, aruncă-l! Dă-l nu da dă la altul ca că de-a asta sau altul ea. Copiii acolo s-au stricat. acum i frate, se luptă teribil cei necredinșoși ca să aducă pe de demonii cei sufletești în societatea noastră. Mai este la trei și care sunt, cum am mai spus, alcoolismul sau deția, Destrug care face mari ravagii și mari sunt tineri. Nu putem vorbi aici mult și multe, dar cei care aveți vârstă în natură vă dați seama și vă aveți mari răspundere ce faceți cu copiii dumneavoastră. Îi păziți sau nu de demon, îi păziți sau nu de patin, îi lăsați asta nu la televizor. Răspuns cu subiectul, mamă și tată. Noi spunem când și când ce e rău în spate, deși eu de că Spune-mi adevărul, dar dumneavoastră nu ați aminte, eu nu mă duc în casa nimănui să văd dacă ascultă sau nu. Apoi ați văzut, sau alte păți, alte diavoli din aceștia, și unul din cei mai culpiți este diavolul urii. Este multe urii între oameni, de la o din pământ, când eu zic zis sau că i-am zis, când eu au bărbatul, că a făcut cu tare, că așa mai cu tare. Ei bine, încercat să întrebați duhovnicii și dumneavoastră, care să aibă duhovnicul lui. Preoții de parohii special, noi nu putem o lume să o spomenim, dar satul sau orașul respectiv, aici este preoțul. Sfântul Domnului. România stă bine cu preoții, mai bine ca multe alte țări. Ascultați de om, și Dacă nu vă sunteți mulțumiți, ziceți la alte mai bătrâni și ascultați de ei. Deci, păziți-vă de de diavoli care ne mare pe noi, sufletește și care sunt mai cumplâți decât cei care ca pe aceasta femeie. Adică diavolul, de diavolul deavolul alcoolismului, deavolul murii. Dacă s-ar iubi românii noștri mai mult, și frumoasă ar fi țara noastră românească. Ce frumoasă ar fi casele noastre, cât de divin în casa unui tată și cu mama se înțeleg, copiii asculte de părinți, se închine, au icoane la răsărit, fac mutănuțe, postesc în postit mănâncă când e de mâncat, merg la biserică când e cheamă clopotul, ascultă de părinților lor cate Hristos, se-ți mi desregulat, spus Sfânta și frumoasă viața asta. Citesc cărți și când de de casa unde a intrat demonul, ori al desfrâului, ori al alcolismului, ori al urii. Cei care sunt în caza aceea dată nu se înțeleg, permanent în jurături, permanent vorbi de murdare, permanent Duhul cel rău ceartă între ei hura, gata să se sinucidă, gata să se divorțeze sau chiar ajung până acolo. Ferească, Dumnezeu. Deci când aveți turburare în casă, nu că, că e așa, ce-o zis Sau doi, poate și mai mult. Și ce-i făcut când casa ta e dezordonată, e turburată, e agitată, Ce trebuie să faci? Strângă-te această cananiantă. Eu iertu în Hristoase, Fiul Dumnezeului Dumnezeu, Celui Viu, care este scos demonii din cei bolnavi, din cei de mânestrat. Toate diavolul muri, al Despriului, al alcoolismului, al zgârșeniei, al necredinței, al ateismului din casa mea, din copiii mei, din inima mea. Și a caza rugăciunii, mănâncă, odată în zi, o, câteva zile până seara, sau o zi mănâncă și o zi nu mânca nimic. Să vezi menunile postului, citește la Sfânta psalțirii mai multe că de arde vedea, îi foc pe diavol, psaltirea îi mare pe diavol, Postul și psaltirea îi alungă din casă și din inimile dumneavoastră. Dumnezeu. v spus nu vă terniți, și-ți Dar nu să vă spuneți. Psaltirea și postul, poverdane regulată, împărtășa regulată, viața curată, nu mai uși de scopilașii, trăiți în frica lui Dumnezeu, ascultați din preot, din cei care vă cu cele și să cuvin, ca ani și anii sunt cam apropii nu ne voie să mai călmășim, doar îi vedeți. Să fiți pregătiți și să fiți pregătiți. Nu vedeți că lumea este tulburată. Și cei trei de șase care se spune că cifra aceea de trei ori câte șase, sunt trei teribile sau Dacă voi, sunt trei diavoluri care vor mutela societatea, lumea și pe creștin, cu vremea de pe urmă. Din care în frunț este destruul, altul este turburarea, agitația și altul este violența, crima, ușiderea și celălalt. Și toate partea contribuie acolo. Luați ați distrat, sora și e face mai multe predică decât mine, pentru că ea vă dă dovadă că ea se arată o chinuiește și el curat, dar vă spune, ca să scăpăm de acești musafiri nepoftiți, să-i cu psaltirea, să-i cu Sfânta cruci, să-i cu milostenia, să-i cu lacrima, să în casa unde se la nu intre că la ardei, loc pustiu. Bunul Dumnezeu și Maica Lui Dumnezeu să ne păzdați de demoni, să ne scape de patii. să ne izbăveați de alcoolisti, să ne izbăveați de destructi care au mutilat copilașii noștri, să ne în credință, să ne uneați în jurul Sfințelor altarii, să ascultăm rugăciunea și Sfânta Liturghiei cu toate Evlavia, și să rugăm pe Bunul nostru Dumnezeu și Mântuitor ca să ne întărească, ca să ne îșvăvească, ca să ne scape de demoni, ca să ne mântuiască și să ne trimite înger sfinți, să ne păzească și acum în veacul cel ce va să fie. Amin.